Markusar Guðspjall, 11. kabli Þegar þeir nálgast í Jerusalem og koma til Betfake og Betaníu við olíufjallið, sendir Jésús tvo lærisveina sína og segir við á Farið í þorpið hér framundan ykkur, um leið og þið komið þangað munið þið finna fóla, bundin, sem engin hefur enn komið á bak. Leysið og komið meðan. Ef einhver spyr ykkur hvers vegna gerið þetta, þá svarið Drottin þarf hans við. Hann sendir hann jafn aftur hingað. Þeir fóru og fundu fólan bundin við dýr á strætinu og leist hann. Nokkri sem stóðu þar sögðu við á hvers vegna eru þið að leisa fólan? Þeir svöruðu eins og Jésús hafi sagt og þeir letu þá fara. Síðan færðu þeir Jésú fólan og lögðu á hann klæði sín en hann settist á bak og margir breyttu klæði sín á veginn en aðrir lim sem þeir höfðu skorið af trjánum. Þeir sem á undan fóru og eftir fyldu hrópuðu hósanna, blessaðu sé sá sem kemur í nafni drottins, blessaðu sér hið komandi ríki föður vor dafiðs, hósanna í hæstum hæðum. Jésús fórin í Jérusalem og í helgidómin. Þar leitan yfir allt, en þar sem komið var kvöld, fóran til Betaníu með þeim tólf. Á leiðinni frá Betaníu morgunin eftir kendi Jésús hungurs. Þá sá hann álengdar löfgað fíkjutrja og fór að gá hvort hann fyndi nokkuð á því. En þegar hann kom að því fann hann ekkert nema blöð, en það var ekki fíknatíð. Jésús sagði þá við tríð, engin neiti framar ávaxtar af þér, að eilífu. Þetta heyrðu lærisveinarans. Þeir komu til Jérúsalem og Jésús gekk í helgidómin og tók réka reka út þá sem voru að og kaupa og hratt um borðum víkslarana og stólum dúfnasalana og engum leiði hann að bera neitt um helgidómin og hann kendi þeim og sagði er ekki rýtað hús mitt á að vera bænahús fyrir allar þjóðir en þið hafi gert það ræningjabæli. Aðstu prestarnir og fræðimennirnir heyrðu þetta og leituðu fyrir sér hvernig þér getur ráðið hann af dögum. Þeim stóð ótti af honum því að allt fólkið hrifst mjög af kenningum hans. Þegar leiðað kvöldi, fóruðu þeir úr borginni. Árla morguns fóruðu þeir hjá fíkjutrénu og sáu að það var vistnað frá rótum. Pétur myndist þess sem gerst hafði og segir við hann Meistari, sjáðu fíkjutréð sem þú formæltir eða vissnað. Jésús svaraði þeim, trúið á Guð. Sannlega segja ykkur, hver sem segir við fjallt þetta, lyft þér upp og steip þér í hafið og ef ekki í hjarta sínu heldur trúir að svo fari sem hann mælir, þá gerist það. Fyrir því segja ykkur, ef þið byðjið Guð um eitthvað og treystið því að þið öðlist það, þá mun hann veit ykkur það. Og þegar þið eruð að byðja, þá fyrirgefið þeim sem hafa gert eitthvað á hluti ykkar til þess að faðir ykkar á himnum fyrirgefi einnig ykkur mískjörðir ykkar. Ef þið fyrirgefið ekki, mun faðir ykkar á himnum ekki heldur fyrirgefa mískjörðir ykkar. Þeir kom aftur til Jérúsalem og þegar hann var á gangi í helgidóminum koma til hans aðstuprestarnir, fræðimennirnir og öldungarnir og segja við hann Með hvaða valdi gerir þú þetta? Hver gafði þér það vald að þú gerir þetta? Jésús saði við á Ég vil leggja eina spurningu fyrir ykkur. Svarið henni og ég mun segja ykkur með hvaða valdi ég geri þetta. Hver fól Jóhannesi að skýra? Var það Guð eða voru það menn? Svarið mér. Þeir ráguðust hverfið annan um þetta og sögðu Ef við svörum, það var guð, spyr hann Hví trúðuði honum þá ekki? Eða ættum við að svara, það voru menn? Það þorðu þeir ekki fyrir fólkinu því allir töldu að Jóhannes hefði verið sannur spámaður. Þeir svöruði Jésu Við vitum það ekki. Jésu saði við á Ég seg ykkur þá ekki heldur hver fól mér að gera þetta.